Коли прекрасна колісниця, пролітаючи низько, враз здійнялася вище, втративши при цьому частину своєї привабливості, я спробував підняти долоню, але збагнув, що її щось стримує. Задовольнився тим фактом, що з руки стричить трубка, і вирішив, що жити буду. Мій ніс вибрав лікарняні запахи, а свідомість звірилася з внутрішнім годинником. Якщо я протримався настільки довго, то тепер просто сам перед собою зобов'язаний боротися далі. Мені було настільки тепло і затишно, наскільки взагалі дозволяли останні події. Поміркувавши про таке, я заплющив очі, опустив голову і заснув далі. Згодом, коли знову отямився, то почувався значно краще. Медсестра відзначила це. Вона розповіла, що мене привезли сім годин тому, і що лікар скоро прийде поговорити. А ще вона дала мені склянку води і повідомила, що більше не сніжить. Окрім того, їй було цікаво, що ж зі мною трапилось. Я вирішив, що саме час вигадувати легенду. І чим простішу, тим краще. Гаразд. Я повертався після довгого перебування за кордоном. Дістався додому автостопом, зайшов усередину і з Нінацька застав якогось мародера чи волоцюгу. Ось він на мене і напав. Я виповз на вулицю шукати підмоги. Фініш. Коли розповів цю історію лікареві, то не міг сказати напевне, чи повірив він мені. То був дебелий чолов'яга з давно вислим обличчям, його звали Беллі, моріс Белі. Доки я говорив, він кивав. А тоді запитав: а ви розгляділи нападника? Я заперечно похитав головою. Було темно, відповів. Він вас пограбував? Не знаю. У вас був із собою гаманець. Я вирішив, що краще підтвердити. Ну, коли ви прибули сюди, його вже не було, адже злочинець украв гаманець. Певно так, погодився я. Ви взагалі пам'ятаєте мене? Не можу такого стверджувати, а маю пам'ятати вас. Коли вас привезли сюди, ви мені здалися трішки знайомим. Спочатку цим усе й обмежилось. І, запитав я, що за одяг був на вас? Скидалося на якусь військову форму. Наймодніші речі там, звідки я прибув. Кажете, я видався вам знайомим? Так, підтвердив він. До речі, а де це там, звідки ви, де були? Багато подорожував, відповідаю. Хвильку тому ви хотіли щось мені сказати. Так, клініка в нас маленька, але не так давно один спритний торгівець переконав дирекцію придбати комп'ютеризовану систему медичних записів. Насправді, якби цей регіон трохи розвинувся і ми розширилися, подібне капіталовкладення мало б сенс. Нічого цього не трапилося, хоча штука була дорогою. Вона тільки сприяла зростанню рівня ледачості наших секретарів. Старі файли, навіть з відділу швидкої допомоги, не видаляють, як це було раніше. Для всілякого мотлоху місця не бракує. Тож, коли містер Рот назвав мені ваше ім'я – і я запустив стандартну перевірку, то дещо знайшов, і тому збагнув, чому ж упізнав вас. Тієї ночі, коли ви потрапили в автомобільну аварію, сім років тому, я також працював на швидкій допомозі. Пам'ятаю, як намагався вас підлатати, і був певен, що ви не виживете. Але вам вдалося здивувати мене, як тоді, так і тепер. У вас не залишилося навіть шрамів, які мали бути. Як добре все загоїлось. Дякую, це ваша заслуга. Назвіть, будь ласка, ваш вік для анкети. 36 років, відповів я. Так найбезпечніше. Він швиденько нашкрябав інформацію в папці, яку тримав на колінах. Знаєте, оскільки я у вас уже оглянув і пригадав, то міг би заприсягнутися, ви нітрохи не змінилися відколи я бачив вас в останній здоровий спосіб життя. Ви знаєте свою групу крові? Вона доволі рідкісна, але це по суті четверта група з позитивним резусом. Мені можна переливати будь-що, а мою нікому. Він кивнув. Ваша пригода потребуватиме втручання поліції. Я так і знав. «Просто подумав, що ви б хотіли заздалегідь подумати про це». «Дякую», – відказав я. «Тож тієї ночі ви були на зміні і підлатали мене. Цікаво. А що ви ще пригадуєте про той випадок?» «Тобто?» «Ну, обставини, за яких мене привезли до вас. Перед самою аварією я втратив пам'ять, тому не пригадую нічого відтоді і до переміщення у Грінвуд. Чи пам'ятаєте ви, як я прибув?» Коли вже я подумав, що лікар ніколи не змінює виразу обличчя, він насупився. Ми відправили швидку. У відповідь на що, хто повідомив про аварію? Як? Розумію, до чого ви ведете, сказав він. Швидку допомогу викликав державний патруль. Пригадую, хтось побачив аварію і зателефонував їм. Вони зв'язалися з машиною, що перебувало неподалік. Поліціянти приїхали до озера перевірити виклик, надали вам першу допомогу, а вже тоді викликали швидку, якось так. Не залишилось інформації, хто ж тоді відразу зателефонував. Він знизав плечима. Ми не відстежуємо таке, сказав лікар. А хіба ваша страхова компанія не провела розслідування? Ви не зверталися за страховкою? Вони могли б... Одразу після одужання мені довелося негайно залишити країну, відповів лікареві. Розслідуванням я не займався, просто подумав, що мав вже зберегтися якийсь поліційний звіт. Звісно, але я гадки не маю, як довго вони зберігають їх. Він гекнув, якщо, звісно, до них не завітав той самий торгівець. Пізно вже перейматися цим чи не так. Як на мене, у них там є якісь обмеження щодо терміну виплат. Ваш друг Рот розкаже вам напевне. Я не обмірковую позов, – заперечив я. Однак хочу знати, що ж тоді трапилося насправді. Я вже багато років подумки повертаюся до цього. Розумієте, я досі страждаю на ретроградну абнезію. А ви говорили про це з психіатром? – запитав він. І щось мені не сподобалося в його тоні. Натрапив на один зі спалахів інтуїції. А чи могла б Флора домогтися офіційного визнання мене божевільним перед відправленням до Грінвуду? Чи залишився запис про це тут? Чи мене досі вважають утікачем? Відтоді минуло вже багато часу, але я не знаю, які юридичні наслідки це мало. А якщо все саме так, як я і уявив, то їм, певно, ні звідки і дізнатися, чи підтверджено моє психічне здоров'я законодавче. Обережність змусила мене поглянути на зап'ясток лікаря. Я підсвідомо пригадав, що він дивився на наручний годинник з календарем, коли вимірював мій пульс. Примружившись, я розглядів дату і місяць – 28 листопада. Подумки швидко перевів дні за своєю шкалою, 2,5 до одного, та отримав рік. Як лікарі казав, минуло сім років. «Ні, не говорив», – відповів я. «Гадаю, та втрата пам'яті була радше органічною, а не функціональною, тож я просто списав забуті моменти на втрачений час». «Розумію», – сказав він. «А ви доволі вправно користуєтеся медичною термінологією, наче людина, яка не раз лікувалась». «Знаю», – відказав я. «Багато про це читав». Зітхнувши, лікар підвівся. «Слухайте», – мовив він. І я зателефоную містору роту і скажу, що ви отямились. Певне, так буде найкраще. Що маєте на увазі? Ваш друг, адвокат. Тому, можливо, вам варто дещо обговорити з ним, перш ніж ви спілкуватиметься з поліцією. Він відкрив папку, де занотував мій вік, підняв ручку, насупив брови, а тоді запитав, між іншим, яке сьогодні число?